A második fejezet Egy lévi házából való férfi ment, És a saját törzséből vett feleséget. Az fogant és fiút szült, És szépnek látván három hónapig elrejtette. És amikor már nem tudta eltitkolni, Fogott egy gyékényből készült kosarat, És bekente aszfalttal meg szurokkal. Elhelyezte benne a kisdedet, és kitette a folyóparton a sásba, közben ennek nővére a távolban állt, és figyelte, mi történik. Íme lejött a fáraó leánya, hogy megfürödjön a folyóban, és a szolgálói a parton sétáltak. Ő, amikor meglátta a kosarat a nád között, oda küldött egyet a szolgálói közül, és amikor hozták a kosarat, és kinyitotta, és meglátta benne a nyöszörgő gyermeket, megkönnyörült rajta, és szólt, ez a héberek gyermekei közül való. A kisfiú nővére mondta neki, akarod-e, hogy menjek és hívjak neked egy héber asszonyt, aki szoptathatja neked a héber csecsemőt? Válaszolta, menj! Elfutott a leány, és hívta a csecsemő anyját. A fáraó leánya így beszélt hozzá. Fogd ezt a kisfiút, és tápláld nekem, és én megadom jutalmadat. Fogta az asszony, és táplálta a fiút, és amikor fölserdült, átadta a fáraó leányának. Az a fia helyett fiává fogadta őt, és a nevét Mózesnek hívta, mondván, mivel a vízből húztam ki. Azokban a napokban, miután felnőtt, Mózes kiment a testvéreihez, és látta sanyargotásukat, és meglátott egy egyiptomi férfit, amint éppen Héber testvérei közül az egyiket ütlegelte. És miután körülnézett ide és oda, és látta, hogy senki nincs a közelben, leütötte az egyiptomit, és elrejtette a homokban. És másnap kimenvén meglátott két verekedő hébert, és mondta annak, aki jogtalanságot művelt, miért ütöd a fele barátodat. Az válaszolta, Kitett téged fejedelemmé és bíróvá fölénk? Vajon Engem is meg akarsz ölni, ahogy megölted az egyiptomit? Mózes megijedt és szólt, hogyan tudódhatod ki ez a dolog. És meghallotta a fáraó ebeszédet, és halálra kereste Mózest. Ő elmenekült a tekintete elől, és Midian földjén időzött. Elment tehát Midian földjére, és leült egy kutnál. Midián papjának pedig volt hét leánya, akik jöttek vizet meríteni. És tele mervén a vájukat, meg akarták itatni apjuk nyáját. Pásztorok jöttek rájuk, és elkergették őket. És Mózes fölkelt, és megvédve a leányokat, megitatta a juhaikat. Ők, amikor visszatértek apjukhoz, Reuelhez, az mondta nekik, Miért jöttetek hamarabb a szokásosnál? Válaszolták, egy egyiptomi férfi megszabadított minket a pásztorok kezéből, azon felül vizet ismert nekünk, és megítatta a juhokat. Erre ő mondta, hol van? Miért engedtétek el ezt az embert? Hívjátok ide, hogy kenyeret egyen. Beleegyezett tehát Mózes, hogy vele lakjon, és a leányát, cipporát elvette feleségül. Az fiút szült neki, akit Gersomnak nevezett, mondván, jövevény vagyok idegen földön. Sok idő múltán pedig meghalt Egyiptom királya, és Izrael fiai a munkák miatt nyögve kiáltoztak, és kiáltásuk följutott Istenhez a munkákból. És meghallotta a jajgatásukat, és megemlékezett a szövetségről, melyet megkötött Ábrahámmal, Izsákkal és Jákobbal. És letekintett az úr Izrael fiaira, és megjelent nekik.